Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista 21 După ce s-au despărțit de vasul comuniții și-au continuat drumul într-o climă mai blândă, învăluiți pentru prima dată de o atmosferă de liniște ca aceea unei sărbători. La 18 zile după plecarea din Liverpool, au trecut ecuatorul cu care ocazie s-au întrerupt orice activitate în vederea sărbătoririi tradiționale și gălăgioase a evenimentului. Revedea în minte totul. Jolif îl întruchipase pe Neptun, cu coroană de carton pe cap și în mână cu un trident impunător, fălcilei masive fiind bine ascunse de o falnică barbă confecționată din câlți. Soția zeului a fost personificată de unul din marinarii lui Boaz, un tânăr imberb, al cărui sex fusese desorpus la îndoială în glumă, din plicină tenului său alb și neted ca de fată. Soarele și cerul senin, trupurile din ce în ce mai bronzate de soare și o rație suplimentară de rom, au completat ceremonia. Totul fusese ca un adevărat preludiu al zilelor plăcute ce vor urma. Au întrerupt marșul la Simmons Town pentru facerea plinului de combustibil, cu care ocazie echipajul a fost învoit să viziteze împrejurimile și să culeagă drept amintiri, ca de obicei, tot felul de nimicuri ce vor împodobi până la urmă numeroase rafturi și policioare de-a lungul și de alatul Marii Britanii. Berger aranjase ca anvoiții să fie duși cu autobuzul la Cape Town. Încetase pentru o zi să mai fie ofițerul cu aprovizionarea al unui crucișător auxiliar. Devenise din nou agentul administrator al pasagerului companiei și acum nu precupețea nicio strădanie pentru organizarea unor excursii reușite, ca și cum fiecare marinar învoit ar fi fost un pasager de clasa 1. Apoi au din nou în mare și Lindsay își reamintea exact momentul în care Stenard venise la cabina sa. Bembecula dublase capul Bunei Speranțe și naviga în Oceanul Indian, în drum nord-est, pentru completarea ultimului traseu al voiajului. Și, dintr-o dată, mica lor lume își schimbă înfățișarea. Evenimentele din afara ei, războiul și tot ce i-a acestuia, au dat năvală și i-au încolțit din nou. Japonezii nu putuseră fi opriți. Fâșia aceea de apă dintre insula Singapore și continent nu a constituit nici pe departe un canal al mânecii, așa cum se unii. Inamicul a trecut-o și acum înainta în interiorul linsului. Părea ceva imposibil și totuși s-a întâmplat aievea. Stenard rămasă în picioare în cabina luminată de soare, urmărea cum linței citește radiograma. Ce părere aveți, domnule comandant? Vor reuși să o scoată la capăt băieții noștri de acolo? Retrăind acum momentul acela, era greu să-și amintească ce crezuse într-adevăr. În mod sigur, nu va exista o nouă retragere, căci de data asta nu mai putea fi vorba de un nou Dunkirk și niște falezele albe din apropiere, la îndemâna celor suficient de viteji sau de îndrăzneți, să încerce să ajungă la adăpostul lor. Niciun om întreg la minte nu va fi atât de nesăbuit încât să ordone distrugerea întregii garnizoane, a unei armate întregi. Era ceva de neconceput, dar acum, pe când sta în cabina luminată de razele soarelui, își dădea seama clar că fusese totuși ceva inevitabil. A urmat o perioadă în care ruperea tăcerii radio a fost interzisă din motive de securitate, în care nu au mai aflat vești decât despre război. Bembecula și-a continuat drumul prin Oceanul Indian, ca și cum s-ar fi bucurat că se află din nou în ape bine cunoscute. S-a încrucișat în acest timp cu mai multe convoaie ce navigau în sens invers, carne și cereale din Australia și Noua Zeelandă, petrol din Golful Persic. Provizii indispensabile pentru supraviețuirea oamenilor care așteptau ca aceste vase să sosească în Anglia. Marinarii de pe Bembecula l-au urmărit cu privirea cum trec pe lângă ei. Au fluturat din mâini și au râs la auzul obișnuitelor schimburi de semnale, fără perdea sau glumețe. Dar în minte le-a stăruit imagina celuilalt ocean care aștepta să prindă aceste convoaie, cel prin care ei trecuseră luptând și reușiseră să supraviețuiască. Linței observase că Stenart își vede de treburi din ce în ce mai absorbit de gânduri, și nu numai el era obsedat de soarta Singaporelui. Mulți dintre marinari aveau frați și prieteni acolo, unii aveau pe insulă chiar tați și unchi, atât de mari ajunseseră cerințele războiului. Apoi, exact cu o săptămână în urmă, pe când Bembecula trecea la distanță de vedere de insulele Seychelles, veștile s-au deznănțuit. Singapore căzuse... Gibraltarul Orientului îndepărtat, cum fusese el numit deseori de presă, capitulase în fața inamicului și odată cu el, toți cei care nu putuse răscăpa pe punțile vaselor rămase neavariate de bombardierele japoneze. Convoiul rapid al comodorului Camp, mai bine zis rămășițele lui, se afla încă la Trincom Lee împreună cu celelalte vase care se pregătiseră să ducă ajutoare la Singapore. Alți nu mulțumeau acum soartei că n-au ajuns la timp pentru a fi sacrificați în zadar. Stenart se prezentă pe aripa punții de comandă și salută. Purta ochelari de soare și era imposibil să-ți dai seama de expresia privirii. S-a luat volta peste tot, domnule comandant. Pot avea permisiunea să dau liber de la posturile comenzii de navigație? Bine, ezită o clipă și apoi zise liniștit. Uite ce navigatorule! Nu înseamnă neapărat că fratele dumitale mai este încă acolo. Poate că se află printre cei norocoși care au scăpat. Stănat privind jos la măgâldețele care se munceau să dea o mână de ajutor oamenilor lui Archer la întinsul Schelei. Nici măcar nu știu cum ar fi mai bine să fie, prizonier sau mort. Ați auzit, cred, ceea ce fac șaponezii cu prizonierii. Adăugă cu multă amărăciune. După cum văd eu... Șansa de a mai recuceri Singapore vreodată, ca și oricare alt obiectiv pierdut până acum, este al dracului de mică. Înțeleg toată neliniștea din sufletul dumitale. Stenard se întoarse. Știu, și eu înțeleg la fel de bine ceea ce simt, dar pe mine mă preocupă Jason, care n-a fost niciodată plecat din Australia. Nu e nici pe departe ca noi, e doar un copilandru. Salută. Deci dau liber pe comanda de navigație, domnule comandant făcut stânga împrejur și întrăgrăbit în timonerie. Între timp, pe aripa punții de comandă apăruse gos plin de nădușeală pe fața înroșită. ce s-a întâmplat? Fratele! Gost dădu din capa înțelegere. Așa e, uitasem, oftă. că tipii de la docuri, or să vină curând la bord să vadă cum stăm cu avariile, domnule comandant. Efulgeră copii cu vire curând pe și de pe chei. O să trebuiască să bată în cuie toate chestiile ca să nu le șterpelească dracului prăpădiții ăștia. Ocupă-te, dumneata, de problema asta. Linței îl privi obosit. Goss se retrasese din nou în universul propriu, dar numai în parte. Acum exista o diferență față de situația dinainte, o înțelegere tacită, una care fusese pecetuită cu o strângere de mână. Lințe știa bine că n-are nevoie să întrebe. Era o înțelegere de nezdruncinat, ca și omul de altfel. Am înțeles, domnule comandant. Gos un gest cu mâna spre restul portului. Ce vor să facă cu toate vasele astea și cu trupeții de pe ele? se privi câteva figuri în uniformă care se apropiau de schela navei, primii vizitatori, întrebări și rapoarte, aprobări și promisiuni. Cine știe, poate în India sau Australia, dacă japonezii amenință și ajungă atât de departe. Gos se încruntă. Chestia asta s-a îngroșat atât că nici nu mai încerc s-o pricep. Privi și el figurile în alb care veneau pe schelă. Mă duc să-i primesc la bord, domnule comandant. Își arătă dinții ceea ce constituia pentru el aproape un zâmbet. Apoi făcu un gest spre coșul navei pe care fusese piturat un submarin cu o zvastică sub el. Cred că asta o să le mai ia din scrobela de pe galonaților. Maxwell sosi pe comandă și salută. În pantaloni scurți și cu cămașa sclipitor de albă, părea subțire ca un băț. Sunt ofițer de gardă, domnule comandant. Ambulantele s-o scândată să preia răniții. Aduc și o escortă pentru friții ăia." Bine." Alinței îl urmări cu privirea. Se schimbase și ăsta? Continua să fie foarte gălăgios, dar se simțea retras și părea că evită pe cât era posibil pe ceilalți ofițeri. Se așteptase ca Maxul să se laude cu precizia tragerii sale și cu scufundarea submarinului, mai ales că de data asta, infanteriștii lui de cei aflați la bord, nu luaseră deloc parte. Când l-a felicitat, Maxul a răspuns scurt: Am făcut ceea ce am fost instruit să fac, domnule comandant. Cu timpul, până și un butuc poate fi învățat să tragă precis. Fusese tot ce avea de spus. Linței își ridică privirea spre ubutul piturat pe coș și se întrebă la ce bun păstrase prizonierii la bord. Putea să-i debarce foarte bine la Simon Stone, sau să-i paseze unia din distrugătoarele care căutaseră pe el și pe Demodocus. Îi o odată sau de două ori până atunci în vreme ce se dezmorțeau pe puntea bocaporților Pupa. Vreo duzină cu toții, inclusiv locotenentul care se plimba întotdeauna singur, numai cu un om de escortă. Ce se așteptase să vadă? un semn caracteristic rasei superioare, ființe extraordinare care își afișau în fumurarea chiar și în captivitate, până acum se înfățeșeaseră ca niște oameni foarte obișnuiți. Probabil că ajunsese și el, un om de tipul lui Gos, care piturase submarinul pe coș. Durea să-și arate nemții capturați în chip de trofeie, capete tăiate în bătălie, scalpuri, își cu mâna după ceafă și se cutremură. Soarele era mai tare decât și închipuise. Privind întreacăt spre timoneria goală și straniu de pașnică. Coborâvi o iscara, punții de comandă și apoi pe aceea spre puntea principală unde se deschisese o ușă în parapet pentru a primi schela gradele lemn ce făcea legătura cu malul. Trecu pe lângă diferite grupuri de marinari lăsați liber de la îndatoriri și plecați spre cazarma de sub punte să se pregătească de ieșirea în învoire. Păreau vesel chiar joviali. Și îl picepucă că oamenii retresc încă clipele micilor victorii. Când vor coborâ pe uscat, gândi el, se vor trezi că a fost într-adevăr foarte mică. Alte evenimente, mai cu greutate și mai însemnate, au depășit semnificația unui ubuț scufundat, fie chiar și în împrejurări deosebite. Mai spre pupa, câțiva dintre infanteriști își lustruiau cizmele, hotărâți după cât se pare să-și păstreze renumele de excepțională disciplină, în ciuda faptului că în luptă cazarma le fusese transformată într-o ruină incendiată. Se opri să privească pereții cu pitura scorojită și fumată de incendiu. Cicatricile lucioase lăsate de schije, l-au făcut dintr-o dată să se simtă mișcat. s cotise cuti... tot timpul că la fel cu distrugătorul său și nava pe care o comanda acum a ajuns la capătul carierei, la momentul de uitare de la care nu mai există întoarcere, în care nu se mai întrevede niciun viitor. Mai târziu însă își schimbase părerea, iar când ultimul proiectil al submarinului făcuse să-i tremure puntea de comandă sub picioare, în suflet simțise cu totul altceva decât îngrijorare. Afecțiune, dragoste, nici nu există un cuvânt care să o definească exact. Cu toate acestea, nava se afla acolo și nu-l părăsise. Se prăpoate ca destui dintre ofițerii bordului să fi fost ambarcați pe navă, fiindcă nu erau apți pentru altceva mai bun. Majoritatea marinarilor erau neobișnuiți cu rigorile războiului, așa că și ei fusese trimiși aici ca să conteze la număr. Înțelegea perfect chiar și motivul pentru care i se dăduse această comandă și l-a acceptat fără crăcnire. Iată însă că, pe sutele de mile marine parcurse între Cercul Arctic și Ceylon, toți cei de la bord deveniseră un tot unit, ceea ce nu se întâmplă chiar pe orice navă. Ca și pentru Gos, Bembecula era acum pentru el totul pe lume. Avea nevoie de ea ca să poată continua să viețuiască. Gos, îl aștepta la schelă lângă un elegant locotenet în uniformă albă. Acesta salută respectos și zise... Domnul Comodor Kemp vă transmite complimente, domnule comandor, și vă rog să-i faceți plăcerea de a accepta invitația la un din în reședința sa. Linței aprobă din cap. Foarte bine. Desigur, și domnul amiral dorește să vă vadă. Vă transmite prin mine regretul că nu are posibilitatea să fac acest lucru decât mâine. Mi se va comunica ora în timp util, domnule comandor. Mulțumesc. Locotenentul se uită în jur la găurile lăsate deschise. Fiilele de transmisie au băzit grozav despre ubutul dumneavoastră, domnule comandor. Oftă. Evident, acum suntem cam înglodați în evenimentele nefericite de pe aici. Bocânind pe punde cu cismele, prizonierii germani au fost escortați spre schele de câțiva oameni ai poliției militare. În urma lor, locotenentul, care își păstrase în chip miraculos schipiul, atunci când sărise de pe sumpanii din apă și când fusese cules de șalupă, se îndreptă singurat spre pe malul însorit. Dând cu ochii de linței și de ceilalți ofițeri, Salută cu rigiditate regulamentară și îi se răspunse cu egală formalitate de către locotenentul lui Kemp. Ofițerul german făcuse un gest ca și cum ar fi vrut să-i vorbească, dar linței se întoarse cu spatele până ce auzi pașii îndepărtându-se pe schelă. Locotenentul rupse tăcerea iritat. Hei, dumneata de colo, nu știi că trebuie să iei poziție de drept atunci când trece un ofițer indiferent, dacă este inamic sau nu?" Din nefericire, dumneata de colo fusese Fraser. Fără șapcă, cu salopeta de serviciu aproape total înnegrită de recenta inspectare a santinei, se rezemase de carcasa unui ventilator cu trupul ușor îndoit de oboseală. Își îndreptă foarte încet statura și privi lung la locotenentul înfuriat. Mai întâi eu nu salut niciodată ticălușii care au încercat cu tot din adinsul să mă facă praf și, în al doilea rând, eu nu primesc ordine de la un mucus prăpădit ca tine. Acesta este șeful mecanic, locotenent comandor Fraser, Pronunță goscu cu gravitate. Locotenentul se roșica focul. Vă... îmi pare rău, domnule comandor. Nu am înțeles bine." Fraser îl privi calm. Nici n-ai putea." Locotenentul se întoarse disperat spre linței. Domnule comandor, voi raporta domnului comodor acceptul dumneavoastră." Aruncă o privire fricoasă spre Fraser. Acum trebuie să plec." Gos se uită la Fraser și zise... Formidabil! Mă mir cum naiba a reușit ăsta să recunoască gentlemanul din tine când te-a văzut în halul în care ești." Cu egală gravitate, Fraser îi întoarse privirea. În garte mea de maniere elegante, gentlemanul este unul care iese din cada de baie ca să se ducă să facă pipi." Cosi s-a adresă lui Linței. Vedeți acum de ce la compania de navigație am căutat să ținem pe mecanici departe de pasagerii, domnule comandant, pentru că, prin rafinamentul lor născut. Țicălării ar fi făcut pe clienții noștri să se simtă inferiori. se și plecă încet spre comandă. Măi, să fiu al dracului! Se minunea Fraser, privind lung după secund. Uite că a făcut un banc. Nu-i place cine știe ce de el, dar vorba e că l-a făcut. Lenței zâmbi. Nu poți zice că n-ai căutat-o cu lumânarea. Dacă mai ai vreodată pe unul dintre viitorii amirali, s-ar putea să nu mai fiu în stare nicio să te salvezi. Când carieristica ca cel de azi vor ajunge amirali," a zise Fraser, ridicând din numeri, eu mă voi afla în grădină, trebăluind la stratul de flori sau la doi metri sub strat." Chicoti. Dar nu-mi se din minte minunea că John Gos a făcut un banc." Mai chicotea încă în vreme ce se îndrepta spre cabină. Maxul se apropie de comandant și îl salută. Am adunat specialiștii docului în care unde undeva așteaptă domnule comandant." Bună idee!" Nu strică să-i indulcim cu câteva pâââhâiele înainte de a le cere ajutorul. Să opri lângă ușă. E ceva ce nu merge, artilleristule. Te pot ajuta cu ceva? Maxwell deveni bățos. Ce să nu meargă? De ce să nu meargă, domnule comandant? Fixă cu privirea un punct deasupra umărului lui Linței. Întreg bordul 1-bord și a doua jumătate a bordului Babord sunt în voie, astăzi, domnule comandant. Da. Pune să se semnalizeze cu siflea. zisea linței privindu-l gânditor. Va trebui să fie cu ochii pe Maxwell în viitor. Era așa de încordat tot timpul încât putea ușor deveni un al doilea Eichmann. Zâmbi cu amărăciune. Sau un al doilea linței. Își îndreptă statura și deschise ușa careului. Și acum, domnilor, să discutăm despre reparații. Reședința temporară a comodorului camp era situată la câteva mile departare de baza navală. În contrast cu străzile înghesuite, aglomerate, tixite de un număr nesfârșit de soldați, ea de dea o confortabilă impresie de izolare pașnică. Un automobil de comandament, având la volan un caporal bărbos, îl luase pe linței la chei exact la ora stabilită, Era atunci când îl depuse la poartă, acesta se întrebă cu mirare cum te mai era viu și nevătămat. Caporalul condusese cu o totală indiferență de parcă toate străzile ar fi fost complet pustii, iar singura formă de supraviețuire ar fi constituit-o claxonul. Casa era foarte atrăgătoare, cu pereți albi și înconjurată de palmieri. În jur se întindea o grădină viu colorată și bine îngrijită și nu putu să nu se gândească la numărul de servitori necesari pentru întreținerea ei. Un copil de casă cu tunica albă și turban stacojiu îi luă chipiul și-l conduse într-o încăpere mare și răcoroasă în care se afla comodorul, stând cu spatele la un portet de mari dimensiuni. Pictura reprezenta un bărbos din epoca victoriană, privind țintă îndepărtare cu brațele încrucișate și cu piciorul pe capul unui tigru ucis. Camp așteptă până ce lințe ajunse la el și întinse mâna. Îmi pare bine că te văd sănătos și nevătămat." Pocni din degete către servitor. Îmi închipui că accepți un păhărele înainte de cină." Vă mulțumesc, domnule comodor." Aș bea un scoci. Kemp fumă o țicără de foi și făcu făcusem lui Linței să -i ia loc pe unul din scaunele înalte cu incrustația aurite. E drăguț aici, nu? Aparține unui plantator de ceai. În cea mai mare parte a vremii stă sus la plantație. Vine jos numai când îi se face lehamite de viața de acolo. Linței încercă să se relaxeze. Ui, schiul era bun, foarte bun. Kemp părea că se complace în noul său rol. Îl savura chiar, ca și cum casa și tot ceea ce era aferent îi se cuveneau de drept. Mi-a părut grozav de bine când am auzit despre ubutul dumitale. Camp urmări fumul de țigară până ce e absorbit de un ventilator. Comandantul lui Merlin era absolut sigur că îl definitiv. Altfel nu te-aș fi lăsat în urmă fără escortă, evident. Lindsay își reaminti de convoiul care se depărta la orizont, de senzația de părăsire și de pericol. Dar navele dumneavoastră au reușit să treacă cu bine, domnule Comodor. Am pierdut și celălalt cargou, zise Camp ridicând din numeri. A avut o avarie la mașini. Comandantul mi-a semnalizat că unele din grenadele noastre antisubmarine au explodat prea aproape de vas. Își turnea singur în pahar, fără a mai chema servitorul. mânaica am tremura. Dar eu știam precis că nu mai există niciun risc de a fi atacați de submarine. Așa că am dat bătaie. După cum ți-ai dat seama, convoiul era elementul vital al misiunii noastre și, oricum, la Freetown porniseră mai multe nave de escortă plus două distrugătoare de la escadrila pentru apele interioare. Linței îl privi pe deasupra paharului, așa că l-ați lăsat să se descurce singur. Camp nu părea a fi la largul său. Era absolut în siguranță, numai că distrugătoarele nu au mai găsit nici urmă de vas. Trebuie că a avut loc vreo explozie la bord. Oricum, nu există altă soluție. Cum s-ar zice, nu poți face o omletă fără să spargi Joe-o. își înghiții băutura și întinse paharul servitorului care aștepta impasibil. Camp își abandonase și cel de-al doilea cargou, întocmai ca și pe la și vasul cu muniții. Și n-a transmis niciun semnal de ajutor? Niciunul. Răspunsul lui Kemp suna cam prea dezinvolt. Nimic. Curios lucru, că îmi se ridică și se îndreptă spre o fereastră. Ei, ce naiba să-i mai facem acum? Se spre cameră cu fața tot numai un zâmbet. Hai să vorbim despre dumneata. Sunt sigur că i-ai frecat ca pe naiba pe oia de la docuri în legătură cu reparațiile. Le vor face fără îndoială, dar nu-ți poți permite prea mult. Va trebui să ne mulțumim cu o treabă de peticire. Am fost informat că avariile sunt numai superficiale. Ne vom descurca, domnule Comodor. Încercă să-și ascunda amărăciunea din ton. Kemp aprobă din cap. Îmi place cum privești lucrurile. Îmi pare rău, dar navele de luptă trec pe lista de urgență întâi. De altfel nu e nevoie să-ți spun dumitare așa ceva. Mă întrebăm care va fi misiunea noastră următoare, domnule Comodor. Observă cum sticla de whisky se ridică deasupra paharului lui Kemp. În seara asta nu putem discuta chestii de serviciu, nu? Mai ales că este un fel de sărbătorire a dumitale. Un bine ați venit. Are serios. Desigur, acum că Singapore a fost înghițit de inamic, n-avem ce face cu toate întăririle acestea pe care le-am adus din regatul unit. Am discutat cu amiralul și cu șeful său de stat major și, din câte am înțeles eu, vom avea de escortat un alt voi. Nu dădu alte amănunte și continuă Bănuiesc că trupele acestea vor fi foarte binevenite în altă parte Din câte știu, lucrurile au devenit cam dureroase și în Africa de Nord Linței îl privi turnându-și încă un pahar Gândi Nici măcar nu-ți pasă Nu dai doi bani pe nimic în afară de tine Vase părăsite fără ajutor, oameni buni, nimic nu contează Toate sunt în afara ta Dincolo de viziunea comodorului Kem și de interesul lui. Kemperul că-și dă seama că este studiat de linței și zise cu veselie forțată. Dumneata, însă n-ai de ce să te plângi." Își clătină paharul spre el. Să nu te surprinde dacă ai să capeți o decorație pentru că ai salvat vasul cu muniții și ai scufundat submarinul neamț. Nu m-aș mira să fii și înaintat în grad. Acum că problemele dumitale din trecut, ca să spun așa, au fost ca și anulate," Nu văd niciun motiv care ar împiedica să ți se da o nouă comandă, a Cătării. Am câțiva dintre oamenii mei pe care i-aș recomanda. Kemp se încruntă. Trebuie să mai așteptăm și să vedem. Nu este încă nimic definitiv stabilit, înțelegi? Aici totul este ca o vâltoare și se aude că întreg comandamentul naval va suferi o schimbare. Comandantul lui Merlin va fi înaintat în grad și va primi comanda unuia din noile grupări de escortă. Grupări de distrugere li se spune acum. Drăguț băiat, o să ajungă departe. Privi vac la paharul lui Linței și zise. Dacă n n-a fi fost cele din trecut și dumneata ai fi fost acum pe listă pentru o carieră similară. Linței răspunse calm. Mi-am pierdut nava, domnule Comodor, și am sărit în aer cu o a doua. Mulți ofițeri au avut aceeași soartă ca mine. Vocei se năspri dar mulți alții au fost mai puțin norocoși. Kemp părea că n-a prins spanta celor spuse. Aprobă greoi din cap. Cunosc toate astea, Linței? Noi, cei care stăm cu moartea în față și trăim ca să intrăm din nou în luptă, rare ori ne dăm bine seama de cât de mică este șansa supraviețuirii. Linței își fixă privirea pe portetul din fața scaunului său. Supărarea lui, născută din cuvintele lui Kemp, făcea de pe acum loc unei noi stări de conștiință. Își de seama nu numai că Kemp este beat, dar și de faptul că acesta avea nevoie să fie astfel. Noi cei care stăm cu moartea în față. Kemp nu mai navigase niciodată în timp de război înainte de acest ultim convoi. Fusese într-adevăr nevoia acută și vitală de oameni și nave pentru Singapore, motivul care îl împinsese să-și formația fără răgaz? Sau fusese propria lui teamă, subita sa convingere că este complet depășit de condițiile acestui război? că nu-și cunoaște decât foarte vagă rolul pe care trebuie să-l joace. În ușă-și apariția un alt copil de casă. Din este servit, domnule comodor. Își dezgoli dinții deschizând gura până la urechi. Ce clică de impertinenți! Se văită Kemp, clătinându-se în vreme ce se edica greoi. Și totuși ne mai sunt încă de folos. Presupun chiar că ne vor binele. Se opri lângă masă și adăugă brusc. te aș fi recunoscător dacă mâine, când vom fi primiți de comandantul șef, nu mai pomenești nimic de ideile dumitale despre nave corsar și altele asemănătoare. Are și așa destule pe cap. Nu văd cum ți-ar putea fi recunoscător pentru că îl faci să-și piardă vremea fără rost. Chiar dacă prin asta reușim să salvăm nave și oameni de la pieire, domnule comodor... Când părea că are dificultăți cu claritatea vederii atunci când încercă să-l privească țintă. Cargoul la ultim s-a scufundat într-un accident, linței!" zbieră el. asta e tot și nimic mai mult!" Linței rămase împietrit. Nici măcar nu trecuse prin minte ceva despre vasul acela nefericit, în afara doar de faptul că Camp îl părăsise la voia întâmplării. Dar acum, adevărul ieșise la iveală și nu mai putea fi ocolit. De fapt, Camp era convins de realitatea celor raportate de linței, însă era hotărât să ignore adevărul pur și simplu pentru a-și scăpa propria ei piele. Avea nevoie ca lucrurile să rămână așa cum sunt, ca și cum timpul s-ar fi oprit în loc exact atât cât îi trebuia să-și facă rost de o poziție mai convenabilă în altă parte. Mintea lui Linsei era preocupată de această înspăimântătoare eventualitate în vreme ce traversa pardoarea de marmură spre sufragerie în urma siluetei mătăhăloase a lui Kemp.